Húsztak, kedves hallgatók! A METI Heter podcast 2013. szeptember 30 adását halljátok. A 29. Rámány Beggy nevűt viselő adásra adásul. én Szedleknek vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc. Én pedig őt, És átsírom a jegyzetben, hogy szeptember 30 teljesen félre voltam tájékoztatva, azt hogy egy következő hónapon már. Hát közel vagyunk a következő hónaphoz egyébként. Itt lebeg a nagy mutató annak a környékén, amikor ez szíritén átvált következő hónapba. Ez az óra itt előttem. Na jó, de addig is, amíg átváltanánk a következő hónapba elhavíj utolsó, e utolsó égi jelenségünk. Egy nagyon veszélyes szeptemberen vagyunk túl. De tényleg, így, itt megsturcolta a homlokunkat ez a támadás, ami a Föld ellen történt. Tök nem mondta, hogy békével jöttünk. Valaki most már mondja el a hírt is. Az történt, hogy vasárnap este, azaz tegnap este a mai hétfői felvételhez képest, jött egy aszteroida, és mindössze 11.300 kilométerre a Földünktől, így elsútjant mellettünk, jó nagy sfunga. Ez egy 15 méter átmérőjű, tehát mondjuk egy, mit tudom én, egy nagyobb busz, az, az nincs 15 méter azért, ugye egy busz? Uh, mondjuk jó, legyen. Hát egy olyan kétharmad kombinó. <gül> egy kétharmad kombinó átmérőjű aszteroida jött, és majdnem eltalált minket, és megtudhattuk, hogyha eltalált minket, akkor egy olyan, egy olyan hírosi imához közeli erősségű robbantást, mármint nukleáris robbantással felérő pusztítást mit volna véghez. Eddig a hír izgé. Közben összeszámoltam azt, hogy az a 11.000 akár 900.000 soknak tűnt. De hogyha... Hát a földholt Föld Föld az 398.605? És ez a 11.000 az, az, az a szint ahol például a Google Earth-nek a műhagyai is közlekednek. Tehát azoknak például úgy kellett fél félreugraniuk. Aha, 62 darab Pest-Miskolc távolság, mert egy kicsit még lemész nagyjából, nem tudom én, fűzés Ja, és hát hogyha azt nézzük, hogy 40 ezer kilométer az átmérő, vagy a, a kerülete a Földnek, tehát annyi az egyenlítő hosszabb, olyasmi, akkor ugye azért negyed egyenlítő, hát az semmi, hát az innen hova kell menni? nagyjából vittam én az USA-ba. Ez, ez közel volt, megállapíthatjuk egyébként. Ez közel volt, igen. És Mondjuk a 10 kiloton, az kicsi. Az a szerencsénk. Meg azt, hogy nem találtál. Most ehhez képest, viszont a, ha már erről beszéltünk, akkor az is kiderült, hogy, hogy a Cseljabinszki februári meteorami, ami ugye na, jó részt felrobbant a légkörben, az egy körülbelül ugyanekkora cucc volt, tehát azt is 15 méter átmérőjére becsülték a tudósok, viszont az egy 500 kilotonás robbantás erejének számolták el a NASA szakemberei. Úgyhogy én most már nem tudom, hogy ez hogy van, minden eset, egy ban nekem ez is új infó, és itt nem mondtuk el az adásban sem, pedig a Csajjabinszki meteorról sokat beszéltünk az orosz autós deske kapcsán. Szóval, hogy ez a Csajjabinszki meteor, ez... ez Gyakorlatilag nem ért, hogy csak egy kis darab ért le a földre, és mégis több mint 500 an sérültek, vagy több mint 1000-en sérültek meg ott a, a kisvárosban. A semmi közepén. A semmi közepén, mert hogy az összes ablaküveg betört ott, és a, a, hát mindenki ezértől sérült meg az ablak cserep, üvegcserepeitől, de akkor is fura. És az is fura, hogy ez a cucc, ez így nem talált el minket. És azt hitték egyébként a tudósok, hogy ez egy ilyen levált rakétafokozat, mármint hogy egy gyorsító fokozat és aztán csak később jöttek rá, hogy hop nem, ez valami más cucc. De ekkor már nem lehetett először gyorsan Bruce kilőjék az űrbe. Én titokban arra gyanakszom, hogy nekünk itt a Földön az égvilágon semmiféle eszközrendszerű nincs arra, hogyha jön egy meteorazzal, kezdjünk valamit. Tehát csak így filmekben van, hogy vannak ilyen rakétarendszerek, amivel meg lehet stúrcolni azt a kődarabot. Erről időnként beszélnek, hogy ilyen tök kéne, aztán nyilván senki nem tesz semmit. Hát, vagy mindenkit tesz valamit, összehoznak egy kutatóprojektet, de sajnos azért abból nem szokott kisülni egy ilyen világprogram. Majd, ha eltalál minket egy... Ak akkor annyira rohadtó későn lesz már. Igen, Na, majd Elon Musk csinál nekünk. Talán Elon Musk. Rögtön azután hogy végzett a csővasúttal. Az megvan egyébként? Ez a, ez a mostanában a kedvenc Twitter paródia akkántom. Azt, azt a, a hármas filmésben beszéltél, nem kellett a... Az ilyen Twitter paródia, műfaj, akármiről. Uh, inkább a Twitter flash fictionről beszéltem én. Tehát az ilyen uh, Authentic William Gibson, meg a, a... Fú, Afro Cyberpunk volt még ilyen. Meg, meg ok, a Hyper Real Japan. A, meg a Hyper Real Japan, ami... Ami, hogyha onnan nézed, akkor tulajdonképpen mindegyik egy, egy nagyon pici történet, de tényleg belefér a karakterbe egy jó kis szüzi. És ennek, ennek a műfajnak szerintem a, a, a folytatója a board Elon Musk, az unatkozó Elon Musk, ahol ilyen teljesen idő, időnként még szalvét a csücskére rajzolt, ábrá, bonyol, komolyan átgondolt, alaposan vég, végigképzelt, tudományosnak látszó ábrák is vannak ma összes ilyen dologról, amit Elon Musk gondolhat. És keresek egy példát gyorsan. Nagyon jó hangja van ahogy keresel. És kapásból nem mutat semmi jót. Dehogy nem, az első az tök jó. Olyan smartphone telepíthető ilyen Sonda, alkalmazás, ami mindenkinek elveszi a jogosítványát, aki megvásárolja. <gül> ha már Elon Musk-ot csak hadd meg, hogy most vasárnap, amikor éppen elhúzott mellettünk ez a nagy kőgolyó, akkor a masknak a cége, a SpaceX, az fellőtte a, a következő hordozórakétáját hordozóra a Falcon 9-est. Csak úgy mondom. És, és ez a. volt is most. Igen, és ezzel egyúttal le is zárnám a égi jelenség témát, ha csak nem lennének még dinoszauruszaink is az űrállomáson pedig. Ó, ez a az legjobb. Egy amerikai ez űr... Azok a hírfotója. Megpróbálok minél nagyobb uh, spinnel mondani ezt. Uh, a NASA, robotokat ki... NASA űrhajosa uh, dinoszaurusokat készít az űrállomáson. Igen, gyorsból és nemezből varogatja őket, ugye? Ha jól gondolom, akkor ez pont így van. Ö, azt írja a, a cikk, hogy a, az orosz ö, étel konténerek csomagolásából csinálja, ami így ránézése valami mint nemeszszerű anyag. Itt uh -huh. így, így, azt így, hogy tépőzárszerű anyag, vagy legalábbis a felkótémi is, ismerem csak, de nem, hogy vannak van valami más jelentése is. Legkeményebb, le le mert ezeket nem ezbe csomagolják a. Az az orosz űrprogramnak, <gül> a, a hát azért, na. Az oroszok célra használtak. Ez csodálatos. Azért azt áruljuk ki, hogy az a űrhajósa, aki ezeket a kis cuki, e, ilyen töltött, hát plusz figurákat, esetleg nem ez figurákat gyártja, az Karen Nüberg, tehát hogy egy csajról van szó, aki nem tudom, ezek szerint nem adnak neki munkát, vagy, vagy nem tud aludni. Hát nézd, ledolgozol a nyolc órát, és akkor meg mindig ott fél az űr, De most komolyan ti. el tudjátok képzelni, hogy a, ott dolgozol a nemzetközi űrállomáson, és egy csomó ilyen szabad 3-4 órát van, amikor már egyáltalán nem tudsz magaddal mit kezdeni? Nem az van, hogy van egy ilyen egész egésznapos programon, ami kizárólag az alvás időre áll le? Ez még, rossz, még rosszabb, mint a déli sárvnak völkezni. Egész van, csak van, vannak ilyen üres órák, amikor nem lehet elvonulni, és, és sorozatokat nézni, mert nincs hova elvonulni. Hát meg szerintem a sorozatnézés is nagyon bonyolult, mert az ember mégse torrent teszhet odafent. Valami intet <tos> van felfelé. Hogyha eléggé legcsíti akkor vacsak felbontásban x biztos tudnak nézni. Ja, érted. Tehát az okos órájukon meg tudják nézni a Breaking Bad záró epizódját. Hát esetleg srácok kimegyek cégézni. Ez eltöbb az űrjajzok. <tos> Nagyon bonyolult lenne cigarettázni az űrben, ezt kedves hallgatók, higgyétek el nekem, az űrben cigarettázni nehéz. Próbálták már vajon? Biztos próbálták már majmokkal. Emlékszem azokra, amik nem jöttek le? <hállt> Azokat mind a maha boró Jó, szerintem itt a pillanat, tovább mehetünk, a végre a fontos hírek következhetnek. Legfontosabb fontos hír. Pesten is lehet kapni Rámenburgert. Így van, szombaton, szombaton lehet kapni a varietében a Rámenburgert, és én gyába voltam, és inkább mást kértem, úgyhogy tovább tudok beszámolni. Tehát egyszerűen, hogyha ott van a lehetőség, hogy, hogy kérjek egy Rámenburgert, vagy kérjek egy pult porkot, akkor egyértelműen a pult porkot választom, mert arról el tudom képzelni, hogy finom. Pontosan arról tudom, hogy finom. A meg nem tudom elképzelni egy finom legyen. Ugye a ramenburger azt gondolom egy, egy zacskós levessel töltött hamburger. Azt csinálják, hogy fogják ugye az a nagyon tésztály zacskós leves. Igen. Nagyon hosszú szálú és nagyon, nagyon sok tészta van benne. És ezt miután, miután megfőzik, kisütik, hogy ilyen merev buci formája legyen, és akkor fognak két ilyen merev buci formára süt és levest. és <gül> róla a papírt? a korábban levették nyilván a papírt. Ha. És, és beleteszik a húst meg a, meg a sajtot meg a zöldséget, meg az akármi. Ezt tudjátok képzelni, hogy ebből nem szöttyök keresztül a ketchup, meg a majonéz nagyjából végig a könyöködig, ahol aztán lecsöpög? Nem, ez volt az egyik oka, miért nem, nem mertem végül kipróbálni. De ennek az az oka, hogy ti nem tudjátok, hogy hogy kell hamburger tenni Na, se nem, se nem, nem, semmiképpen. Én csak ezt a e... gitáros módszert tudom. <gül> <gül> nem, van egy olyan módszer, amikor nem csöpök ki, és nem csúszik, nem, szóval nem csúszik szét. És ez az, hogy meg kell fej, fej, a fejéről a talpára, nem, a talpáról a fejére kell fordítani. Tehát fejjel lefelé kell lenni a hamburgert, úgyhogy ne telegi a fejjel lefelé, hanem a hamburger. De feri a teteje is izéből van, lyukacsos tésztából. Én értem. És értem, hogy itt nehezebben alkalmazható ez az egyébként megbízható módszer. Az lett, az egyik végét lekenett parkettalakkal, hagyott két napig száradni. De utána nem lesz finom, ez nem jó És rendelsz egy ramen pizzát helyette. Csak annyit mondjunk még el, hogy ez a ramen ugye azért érdekes, mert amikor Gas hazajött New Yorkból, akkor épp az akkori New Yorki őrületet ez váltotta le, igaz? Igen, akkor ilyen két-három órás sorok voltak Brooklynban, a ramenburgeres stand előtt. Most valószínűleg most, hogy már így, itt az ősz is kezd hűvös lenni, ez, ez alábbhagyott, hagyott, mert ez egy szabadtéri hely volt, viszont arról egyelőre nincsen információ, hogy mi a következő ilyen nagy De sláger. Arra, olyan kíváncsi, valami... lennék, arra kíváncsi lennék, hogy az akkor is sláger, amiről olyan sokat beszéltünk, a krónát, hogy azzal mi van? Azt még veszi valaki, vagy azt még árulják abban a boltban, vagy kipipálták, hogy ennyi volt benne a termékben? Nem tudom, arról, arról olvastam híreket, hogy ilyen mindenféle új süteményösszerántásokat lehet kapni. Feltalálta a csávó következő két öszenemülő dologból álló süteményét. Igen, igen, aztán igen. Én is olvastam, igen. Sőt, szerintem um, talán be is mondtuk. Itt szeretném jelezni. Aztán azt, volt egy toboz formájú, azt de nem tudom. Egy a... Krónát eljutott Franciaországba, a Twitter szerint, másrészt pedig még most is twitternek krónátról, e, meg instagramoznak amerikai emberek krónátról, tehát még vannak, akik vesznek ilyet. Hát jó. Ha. Sőt, Bostonban már kettő darab krónát azó nyílt. Írja 22 perce a Boston Reality az. Úgyhogy terjed, terjed, ha nem vigyázunk, hamarosan megjön ide is. Csodálás hát igen, most már, most már leárazva lehet kapni makaron szóval. Az már kiment a divatból, ebből arra következtetünk, igaz? Az már annyira 2012, hogy csak. Szó 2012. Képzelem mikor először elkezdte fújni a paprikás krumplira. De azon gondolkoztatok, hogy mit lehetne még rámenni csinálni? Vagy, vagy milyen, milyen összerántást lehetne még csinálni ez a, ez a ramen palacinta. Hát ott van az adásnak a címe a ramen bagli. Igen, Igen, azt beigli. most találtuk fel a műsor előtt, és a ramen tök jól hangzik, mert értitek, az a jó kis szöttyös hús, vagy a hát ilyen húsizű tészta, az belecsomagolva ebbe a porhanyós másik tésztába, csodálatos elegyet képezhetne, még egy kis mákot is tolhatnánk rá. Végülis a mákos rámen, de tényleg meg a túrós... Őzlekváral. Nem, hát vannak adat nekik is ilyen szörnyőszerántot ételeink végül is, a káposztás Kocka. Az mondjuk tényleg elég durva. És milyen finom. De amikor székekel a így kézzel, aztán mi lett a vége? Emlékeztethetnélek-e titeket arra, hogy mi alapvetően egy ilyen technológiai érdekességekkel foglalkozó eh, rádióadás vagyunk, ami nem a rádión fogható, hanem az interneten. És mint ilyenek, szoktunk mi a beszélgetni mindenféle olyan dolgokról is, amit nem étteremben lehet vásárolni. Értettük a helyedékezetest, nyugodtan beszélt a macskákról. <sínt> Hát a macskák, azok nem, nem tudom, a macskákban egyáltalán egy processzor sincsen. De okay. annyiban valóban ideköthetőek, hogy, hogy az iPhone legújabb változata az 5 sm egy, egy új lenyomat érzékelő home gombbal is rendelkezik. A kedves felhasználók azonnal elkezdték tesztelni, hogy még mivel lehet az embernek biometrikus azonosítást végezni. Értelemszerűen, hát az internet korában mi mástra gondolhattak volna először, mint a macska Pancsra, amivel remekül lehet zárni és nyitni iPhone-okat. És aztán később felmerült a Melbimbo, a lábúi, és a cikk aki erről a jelenség csokorról beszámol, az nyitva hagyta a történet végét. Tehát azt mondta, hogy a kedves olvasók fantáziájára bízza, hogy mivel lehet még ilyen egyedi bőr, rajzolatokat bejuttatni az iPhone-ba. Most most csomó, csomók van arra, hogy az ember ne használja az iPhone-et ezek után nyilvános helyen. Márpedig, hogy ez el fogja érni az Apple összes termékét, és egyébként jóslatom szerint az összes többi mobileszközt is, de hogy egy kiszivárlott fotó szerint az iPad 2 mini, amit ugye múlt héten úgy ígértük, hogy, hogy bejelentik valószínűleg október közepén, iPad Mini 2 eh, szintén lesz arany változatban, és szintén lesz rajta új lenyomatolvasó homogóbb. Ez nagyon cuki, egyébként láttátok, hogy az összes, összes ilyen kücsi blog az értekelőn állt, illetve próbálta kimagyarázni, hogy de hát onnan elfőtt az arany iPhone. Ezt emberek veszik. Tehát ezt nem biztos, sokkal kevesebbet csináltak, mint a, mint a többi színből. Ez egyetlen érthető magyarázat arra, hogy az emberek miért mást vesznek, mint, a, mint ahogy ezt a kutyabló elképzelték? Mint ahogy az helyes lenne. Mint rögyen. ahogy az helyes lenne, pontosan. Viszont, mintha színes, az nem menne, azt, azt olvastam való, de csak félszemmel. Tényleg? Aha. Hogy annak olcsóbb kéne lennie hogy menjen igazán. Aha. Akkor már vesznek inkább aranyszínűt, vagy pesgő, vagy. Pesgő a. Azt hiszem, a nem hivatalos, hivatalos megközelítés, mert a hivatalos az. Hú, nem is emlékszem. Biztos nem sampany. A hivatalos az arany. Az arany, mini. Nem viccelnek ez arany. De úgyis néz ki, egyébként tök szép. Szerintem az arany menő. Jó, jó, ne üssetek. új de ne, ne, ne, tényleg, ne vántsatok. Szerintem szép az arany. És egy iPad mini, ami arany, és jó a felbontása, és új lenyomatot is olvas, az nem... Na, az Én már vértünk. Az, az egy picit túlzás, az meg kell venni azért a, a krokodilbőr autóstáskát a csuklódra. De nem annyira, nem, nem. Nem annyira arany, tehát nem ennyire ilyen durván arany. Nincsenek Zwaroszky kristályal kirakott Apple fizék benne, almák. Jó, hát ne, ne, most mi próbálunk elszakadni attól a te klisétől, ha arany iPhone-od van, akkor biztos te is az utcára ilyen rózsai gatú parfümöt ö, küldesz. Elképzeltem, sajnálom. De jó, de ettől próbálunk ki elszakadni. Szóval, volt, egyébként egyébként Nagyon durva. Úha, de ön ön ezt nem értem értem, Megtaláltak. Már jönnek is értem. ez egy technológiai podcast, no, de... Az a bajom egyébként az iPad minivel, hogy nagyon nagy felület azért az a hogy olyan legyen. Tehát, mint ahogy a végigmennyi alanylánc és a vastag fuchs között, és vannak el De várj, ne keverd nem a képernyője aranyszínű, hanem a hátulja. Igen, de hátulja is, ugyanakkor van neki hátulja, mint képernyője. Hát az mondjuk igaz. Na jó, ezen szerintem lendüljünk túl ezen az aranyozáson. Várjuk meg, amíg kiadják. Annál is inkább, mert találtatok nekem végre egy laptopot, amit a múltadás után én el is fogadok, hogy az nekem kell. Ez egy HP laptop, azaz túl pakad, és beépített lip motion van benne, tudjátok, ez a... Fölöttem mozgatom az ujjaimat, és ő látja. Ez igazából nagyon menő. Amennyira a Leap Motion nem hat, meg, annyira menő néz ki, ahogy ott kardoz felett az ember. Igen, de ugyanakkor én pontosan azt éreztem most a, ezt a videót megnézve, ami alapján elképzeltük a, a Leap Motion, a Sharpie laptopot, amit a, a Gaz mondott arról, hogy milyen volt kipróbálni. Tehát, hogy úgy tényleg, tényleg követi az de tényleg tök menő, és kicsit azért nem lehet tudni, hogy de ez mire lenne jó. Az a, az a furcsa egyébként a LeapMotion-ben, hogy a diagnosztikai programjában is javad pontos, és aztán, hogy bármire elkezdett használni, akkor nem. Akkor lehet, hogy a szoftverek rosszak, amit írnak hozzá. Lehet. Nehéz megmondani még. most még, de figyelj, majd tegyük fel, hogy ez a technológia sokat pontosodik, és a szoftver az, az API is sokkal jobb lesz. És akkor ez az egész működni fog. Akkor még mindig kérdés, hogy mire használod, de én azért el tudok képzelni, tehát végre mondjuk az első szimulátor elkészülhetne. A, a, az első micsoda? Hajmasó szimulátor. Ezt meséld el? Hát azt képzelem el, hogy a képernyőn látok egy mondjuk egy ilyen de méz, mézbarna hajú női fejet, ami vizes meg habos, és akkor a két tenyeremet a számítógép fölé emelem, és úgy csinálok a immel az ujjjaimmal, mint hogyha hajat mosnék, és akkor látom, hogy ezt, tehát értitek. Igen, igen, utána jöhetne az első olyan DLC Need for speed amiben kézzel kell becsavarni a gyújtógyártyákat. Na, így, így. Jött ki egyébként egy, egy játék, csak nincsen megre, úgyhogy meg nem tudtam kipróbálni, a uh, Lip amiben egy FPS gyakorlatilag, és hogy kell mutatni az ujjaddal, és úgy kell lődözni, és Tökéletes, ha felnéz ki. Ilyen, ez nem tűnik, tűnik hülyeség. Ezt, ezt a csuklóra szerelhető szenzortól várom. Volt ilyenről valamelyik adásban szó, szóval úgy emlékszem, ami ilyen -e, mozgási érzékelős dolog, mert csak úgy működne rendesen. Meg kell hozzá persze mondjuk legalább egy google Glass, vagy valami ilyesmi. Nem PC előtt akarok a ujjaimmal lövöldözni, hanem kint a szabadban. Igen, nem, nem, az az akkori szívemmal. Ú, uh, egy Oculus Rift, igen. Az Oculus Rift az ugye a 3D-s szemüveg. Igen, az menő. Az nem, menő. Tudom, nem tudom hogy a HP azért nagyon kapálózik, hogy valamit, valamit villancson. Adtak ki a Leap Motion Stutz mellett olyan, olyan dolgot, amiben van beat Audio hang. Kibővítették a touchpadet úgy, hogy oldalról ilyen mindenféle Windows 8-as gesztusokat lehet még beintegetni bele. Úgyhogy ezzel rá hogy ismét egy komolyan vehető innovatív cégnek tűnjenek. Mondjuk a Beats Audio-t azt már nyomják egy ideje. Emlékszem, hogy amikor... Emlékeztek még a palm amikor, amikor a HP-nek volt egy Palmos bemutatója, mielőtt aztán megölte a céget, vagy megölte a Palmot, ahol nagyon-nagyon menőztek azzal, hogy a palm a tabletja az, az Touchpad-nak hívták, ugye? Azt meg hogy abban Beats Audio van. És akkor ez a név még nem mondott semmit, mert ez még annyira régen volt. Szóval HB igazi hípszer módjára. Before it was cool. Akkoriban butolostak köztük a HTC-vel is, nem? Akivel egyébként most szakított a cég, és akkor kivásárodák módik már Mármint a Beats Audio, és csak a htc I igen, azt hiszem. Na jó, azt kell egyébként próbálni, tetszik ez a laptop. Igen, a de, laptop -e hogy a, de hogy az viszont, az viszont meggondolandul, amit mondták el, hát, hogy, hogy a HP rázza a seggét, és próbál e, jót tűnni. De valahogy az egész Sok, mégis. Sokat tudtál eltalontani, az, hogy átfogalmaztod. <gül> igen, igen. Most egy pillanatra el kell a titeket, de mindjárt visszajövök. Addig beszélünk a síróban, vagy vagy kívánjuk később ezt a részt? Hát ebben az adásban eddig a Time of My Life volt, de most, hogy felíráment. <gül> Szerintem beszéljünk a síróban, merről a Microsoft utolsó, e, mi ez, nem, dolgozói fórumán legink, vagy dolgozói gyűlésén, ahol bődültesen sok Microsoft alkalmazott gyűlt össze, és középen egy boxringben a kopasz ikonikus férfi elbúcsúzott tőlük egy sárga pólóban, majd távozott a teremből a Flash Dance zenéjére. Könnyes búcsút vett, nehogy ne hagyd ki a lényeget. Igazából mélyen, mélyen megható volt. Ilyen emberek ma már nincsenek, az ezt lássuk be. De azért azt se felejtsük el, hogy azért nincsenek, mert most azért kell távozni, mert nem igazán tudok már jól menedzselni. Azt mondhatjuk, sosem tudott egyébként, de most, hogy elment, most gondolhatunk róla a szépeket, még akkor is, ezt nem mondjuk kidárságban, mert hülyének néznek. És elmondhatjuk, hogy iFed the Time of My Life. Jaj, de annyira vicces az a videó. Kedves hallgatók, majd nézzétek meg, benne lesz mindenképpen a posztban. És hogyha megsajnálhatok steve mert akkor mindig estek be a, a Long One, amiből később a Vista lett, vagy a Windows 8. Esetleg az Xbox One körüli kavarás, vagy a Windows Phone telefonok. Igen, igen, ilyenkor mindig felmerül az igaz magyar emberben, hogy Give that money back. Hú, az de kínos. Azon ott voltál is, ugye? Azon ott voltam én is. Mi volt az, ami ott voltál? Amikor Két sorra mögöttünk Mark... volt a, a tojásdobáló ember, amikor Steve Ballmer előadott. Nosztalgiázunk most, hogy a, a, a Microsoft nagy bivaja levonult a színről. Közös élményünk Steve-vel. Igen. Igen, de úgy látom, hogy inkább a negatív élményeket soroljátok, és nem a pozitívakat. De... Mondj egy-két Steve Ballmers pozitív élmény gyorsan. <gül> az az előadás nekem egy pozitív élmény volt egyébként. Igen, nem, Már... nem dobált cégeket, senkinek, nem ígért meg, hogy megölít. Nem meg a gyerekeinek, hogy, hogy iPodot használjanak. Jó, jó, jó, hát figyeljetek, Steve mert nem egy PC figura, de egyébként ez szerintem azért inkább az előnye sem, mint a hátránya, mert nem egy elegáns, nem egy ilyen sikanlós... Ő egy elefánt -e a bortban. Hanem egy elefánt a de ezen a toposzon belül viszont egy végtelen intelligens és nagyon erős kisugárzása bíró fickó. Ahogy az elefántok is azok. Hát ahogy az elefántok is, azok pontosan. Nem tudom, hogy, hogy, hogy rosszat tette, de ezen már egyszer ugye el, elmerengtünk az egyik el, elmúlt adásban, hogy, hogy akkor mit tudunk a javára írni, és mit tudunk ellenére felhozni. Nem hiszem, hogy jót tett annak a cégnek alapvetően. De nem csak ő tehet mondjuk róla, az egész, egész Microsoft-en nagyon furcsa a vállalat azért. Nagyon nehéz lehet mamutnak lenni egyébként minden szempontból. Tehát úgy értem, hogy nagyon nehéz lehet a legnagyobbnak is lenni, meg nagyon nehéz lehet egy ilyen iszonyú siker felismerni azt a helyzetet, hogy a te nagyon sikeres terméked kezd kiszaladni halólad, vagy kezd már nem egyeduralkodó lenni. Borzasztó nehéz lehet egy céget átállítani arra, arra a pályára, amikor amikor már nem diktál, hanem követ. Egyébként még valamikor tavasszal, amikor kijött a nem fog eszembe csávónak, nagyon sok egy marketing vezető volt a Mákszoknál, mondjuk marketing kisfőnök. És neki a Resolvent Fortitude címűen visszaemlékezése. És abból, abból világosodtam meg, vagy az, az egy jó magyarázatnak tűnt arra, hogy hogy amikor Birgéz kivonult ebből az egészből, az a, az per vége volt. És hogy ott az volt a, a figurának magyarázat szerint a nagy, nagy csapás, vagy a nagy sok, hogy akkor szétembesült végleg azzal a Gates, hogy ő egy gyors átmenet hajtott végre a Amerika nagy innovátorából a gonosz mamutá. És ha úgy azért nem szeretek, a szoftverfejleszt akkor inkább kigyógyítja az embereket a maláriába, azért majd csak nem mennek neki. Uh -huh. Hát igen, és egyébként az, hogy ezt, ebből a, az állapotból valahova transportálja a céget valaki, erre a bal, mert egy jó figura volt, és ugye a számok őt igazolják, tehát a Microsoft nem lefelé ment az elmúlt 10 évben, nem fölfelé. Az való igaz, hogy a, hogy a fő profiljában, eh, hogy is mondjam, csak új kihívói jöttek, technológiában is, meg, meg a konkrét operációs rendszerpiacon is. De hogy. Eh, szóval, hogy azért igazán az a fura, hogy nem jutott a Nokia sorsára, nem? A Nokia az, mondhatni, megbukott. Néhány stratégia miatt. Túl nagy ahhoz, hogy bárki bevásárolja magát? Hát de attól megbukni még megbukhatna, tehát azért ezt lehetne, hogy mondjuk a, a forgalma az ötödére, hatodára esik vissza, és akkor ré, ugye az is egy e, nyilvános részén piacon levő cég, tehát be vannak odavásárolva az emberek. A, sőt, az emberek, ahogy ezt ma, ma Magyarországon mondani szokás. És akkor mégis valahogy ezek a részvényesek még nem inoktak meg. Egyrészt, másrészt meg azért az operációs rendszer az ilyen szempontból egy tartós fogyasztási cikk. Ha felépítettél egy céget áll, hogy te Windows-on dolgozol, össze van rakva, működik, van rá ember, de akkor, akkor azt nagyon nehéz hagyni. annak van egy ilyen önálló gravitációja. Még akkor de azért csak... Ha lenne normális ö, versenytársa, mondjuk, a Nokia telefonon meg lecsérled nagyon gyorsan. Ezért lassan sikerül lecserélni, a microsoft -ot. Hát, ö, igen, de nem azért, mert a versenytársak annyira jók, hanem mert feltaláltak egy új eszközkategóriát, kategóriát az otthoni felhasználónak jó. A Microsoft, hogyha egyszer kiesik az OS piacról, vagy ha egyszer eljelentéktelenik, akkor sem azért lesz, mert valaki írt egy jobb operációs rendszert. Ez igaz. Ha nem megváltozott a játék, és ezt nem tud. Tehát igazán Balmer alatt a Microsoft mi egyenesen ment előre, csak a piac ment más irányba. Tehát ilyen mitzmackó... Kacskaringózott alatta. Ez az óra meg macckó című történet. Elég nagy terepjáródon akkor ezt meg lehet csinálni úgy. Hát igen, vagy ha mondom, tanknak mondanám, lánctalpas, lánctalpas eszköznek nagy taposó hálóval az elején. Erről jut eszembe. nagyon szépet láttam, köszönöm szépen a lánctalpat így, hogy feldobtad. <gül> Na, no, bár, lá... bár fel lá... feldobok egy lánctalpat, bocs. Láttatok már lánctalpas repülőt? <gül> Nem, viszont... valójában láttam már. A Weburbaniszt nevű ilyen leginkább dizájn és lakberendezés meg a többi típusú oldalon volt egy, egy művészek által csinált és egy holland repülőt létező, levő, körbegurul, vagy körbe ható eszköz, ami úgy néz ki, mint egy ilyen futurisztikus, valami szögletes, lopakodó alakú repülőgép. Ha elég messziről néz, akkor különösen riasztónak, nektünk, hogy jó jóisten, mit itt itt. Közelre viszont kiderül, egy modern szobor, amiben van négy delevülőke, és, és lehet jobbra-balra ráncigálni a kifutópályán, amit már nem használnak. És hát valahol valahol mással pedig tökéletesen értelmetlen. Ez mi? Hát egy, egy ház. Egy kerekeken közlekedő ház. Ez egy kerekeken közlekedő, megmászható, ufó alakú nappali. Figyeljetek, ez nincs nagyon messze a, a, a Ghibli stúdiónak attól a bizonyos filmjétől a a lépegető palotától, ami biztos nem ez a cím, hogy lépegető pal a vándorló palotától. Vándorló. A neki, és ugye már beszéltünk róla szintén egy korábbi adásban. Én azóta többször láttam, nem teljesen a saját választásom nyomán, de, de minden alkalommal nagyon jól szórakoztam rajta. Na mindegy, de hogy, hogy ott, tehát az a az lépegető palota, meg ez a lépegető ház nagyon közel van egymáshoz gondolatságában. Nagyon szép. Én nagyon elfogadnám, egyébként látom magamat, hogy kitaljuk a garázsból, legurítjuk a nem tudom én a szánt lélektérre, és megiszunk benne egy sört. <gül> és igen, és aztán visszatoljuk az F15-ös hangárba, amit már használtunk kívül helyeztek Hollandiában. Igen, igen, igen, igen. Valamire kell használni ezeket a jó kis hidegháború cúcsokat. Nem lehet egyben loftot behendezni. Jó, igaz. Ez egy ilyen művészprojekt, és egy ilyen furcsa, furcsa de szerethető művészprojekt. De a következő is, az pedig arról azt hitték, hogy az nem az. Mi a következő? Kérjük Körtesi a kismedencéhez. Ó, oh. Ó, <laughs> oh, Jó, ugorj fejest. Hát kiderült, hogy kiáll a horse e mögött. Mi az, a, Mi horse az e a horse Nagyon messziről kell neki lennem. Szóval vannak ezek a spemberek Twitteren akik uh -huh. mindenféle ilyen valódinak tűnő tartalmat ö, osztanak meg és be, belájkolni, vagy be, bekövetnek mindenkit az, azzal a reménnyel, hogy valaki lekattintja a biójukban található linket. Meg azokat az egyéb linkeket, amiket így bele, bele szólnak a twitteikbe. Uh -huh. És van egy orosz csóka, Alexei, nem tudom kicsoda, valami több generikus neve van. Hát, az messziről szerek, megyek ez neki. egyébként különösen így van. Aki, aki teljesen generikusak. Egy spambot hálózatot Twitteren, amik mindenféle ilyen automatikusan generált spam ebookokat próbáltak arásolni emberekre. Amik közül az egyik volt a Horse ebooks nevű Twitter profil, ami ilyen automatikusan generált szövegposztlányokat, amik időnként meglepő gyakorisággal, akár még értelmes, és hogyha értelmes szöveget adott ki, akkor azok meglepően bölcsek voltak időnként. Tehát azoképpen valaki írt egy generátor, csak nem nevezte így. Valaki írt egy generátort csak nem nevezte így, és, és véletlenül ez tök érdekes volt. És egy két éve, talán három éve, ez ilyen nagyon-nagyon ős Twitter, és ö, tavaly szeptemberben volt egy fordulat, amikor kiderült, hogy egyre értelmesebb, vagy, vagy hirtel, hirtelen volt egy stílusváltás ebben a Twitter feedben. Ja És igen, ez miért beszélünk egy spam accountról? Azért, mert van neki 220 ezer followerje, mert annyira vittek dolgokat ír. Hmm. És aztán volt egy stílusváltás, és mint kiderült, az volt a stílusváltás, hogy ezt megvette ezt a Horse Ebooks spam Twitter accountot, egy, most derült ki a héten, hogy egy Bazfeed-nál dolgozó emberke, aki. Aki, hívnak, hogy Jacob aki tovább vitte és tovább generálta ezt a. Ezt a most ez, ezután már kézzel, ilyen kézműves technikával tovább generált az eddig géppel összehozott hát ilyen. értelmetlen szövegeket. A szövégeket. kézműves fagylat után megérkezett végre a kézműves Twitter spam Kézműves titő szem volt, és, és ez most, most derült ki, hogy egy társával, aki, aki pedig a Pronunciation Guide című YouTube accountot csinálta, ami meg szerintem nem volt vicces, úgyhogy arra nem sokat tudok mondani, hogy ez, egy, ez, hogy ez mind művészet volt. És az az értekes benne, hogy a, tulajdonképpen azt csinálta ez, ez, a, ez a srác, hogy egy kész dolgot Megvett, és tovább csinálat, és nem adott hozzá sokat többet, és most elmondja, hogy ez művészet volt. És ez tényleg művészet is Igen, igazából ügyes. Igen, én is azt, azt gondolom. Egészen addig, amíg persze nem állítják ki galériában, az egy picit túlzás lenne. Pedig nyilván nem ez nem történik nem. most. Előtt hogy biztos láthatok már is hírben, nagyon kapcsolódik, hogy ilyen uh, banksy stencileket tartalmazó falrészteket kivágnak és eladnak kalózva. <gül> Több alkalommal volt már, ilyen mondjuk egy Twitter juzet azt nem nehéz kivágni a internetből és eladni, de én azért várok egy kicsit hát, ha megoldják. Jó, és igen, az egészben az a lenne a poénjuk, hogy, hogy ez. A, most azt jelentették be, hogy most valami új projektet akarnak csinálni. És hogy most már így megvan a, a népszerűség hozzá. Uh, igen, azt, azt emlegeti egyébként a New Yorker, ahol beleolvastam ebbe, hogy ez valami valamilyen játékszerű dolog lesz. de Vagy legalábbis interaktív uh, lapozgatós könyves dolog. Tehát az is lehet, hogy sokkal könnyebben értelmeztő lesz, mint a, mint a Horse e-books, amiben nem, nem is a felvásárlását a, leg, a legmeglepőbb dolog, hanem az, hogy voltak emberek, akik követték és észlelték a stílusváltást. Valahol itt uh, itt szakad minden. Nagyon egyszerűen követhető volt a stílusfeltes, ugyanis értelmes lett. Mert azelőtt az teljesen össze-vissza a hablaty volt, és időnként vilatlanul rábukkant valami mély. Tehát tényleg, ha nem is millió majom millió írógépmel, de millió-major-millió -millió szót átlapozgatva dolgozott a gép, és, és azután pedig látszott az erőlködés, hogy most akkor valami összehordott, de bölcsnek tűnő legyen, az, amit írnak. Miért nem maradj csinál ilyen aleatorikus megközelítésnél? Nem tudom. És ez, ez a legfurcsább, hogy úgy viselkedett, mint hogy egy bot lenne, pedig nem az. És akkor másik irányból is megközelíthetjük, hogy... és persze, hogy volt, mert egyértelmű buzzfeed volt, mert ugye a BuzzFeed viselkedik így, hogy más, más által termelt dolgot ad el sajátjaként, úgyhogy nem ad hozzá semmit tulajdonképpen. Biztos találkoztam már magyar BuzzFeed fordító vállalkozásokkal. Van még tovább. Nagyon jól Én... táváltatok. Hát modern művészetről beszélgetünk az interneten. Igen, vadállat esetleg, ha eltáncolnátok itt a rádióban. Még, még annyit akarok ezzel a stúdióhoz hozzátenni, hogy egészen hasonlít egyébként a cselekvége a, Nekint Gibsonról beszélek, mindig Gipszóról beszélek. Mostanában igen meghatározó figura ő. A William az utolsó regény trilógiája, ami a jelenről szól, ami jelenünkről, annak a pattern recognition, az első kötet, az nagyjából a horse e és a hát részben legalábbis, és a goker jelent meg egy cikk még tavaly, amikor levadászta az orosz pemmer tulajdonosát, az egyik gókeres szerző, akkor még nem is sejtette, hogy hogy ebben a, abban a pillanatban már vagy fél éve nem ő a spammer üzemeltette a, hmm. ezt az accountot, de, a, de ő, t -t, ő tudatában volt, megérezte meg, meg a stílusváltást, meg jelezte a cikkben, hogy igen, volt egy pont, amikor hirtelen más, másként kezdett el viselkedni az hmm. Jó meneküljünk el ettől a témától szerintem, annál is inkább, mert mindenki kedvenc szoftvere a VLC1 frissítésen esett át, ami nem tudom, mit tanult meg, viszont most már sokkal nagyobbra kell nyitni az ablakot, hogy lássam az opciókat benne. Meg tudom mondani, hogy miket tanult meg. Kapott egy teljesen új hangrenderelő modult, amivel a legfrissebb kodekekkel is el tud bánni egyrészt, illetve az 5.1-es csatorna használatot is tudja támogatni, és támogatja. Lényegében ez volt, azt hiszem, a legfontosabb Frissítés, de mint hogyha valami a videórenderinggel is lett volna. Az, az nagyon fura, hogy, hogy igazándéból ez a elég sokadik kiadása már a VLC média lejátszónak, a mindent lejátszó média lejátszónak, és még mindig egyáltalán semmiféle figyelmet nem fordítottak az interfészre, ami mindig veri-veri-veri 20. századi. Ez nem igaz. De. A változata, az, az teljesen szép, nagy rész betartja a higget is, és ez egyre kevesebb mekes alkalmazásról módható el, úgyhogy Mit az hogy a Human Interface Guidelines című dokumentumot... Aha, ja, értem, ez valamilyen bibliának hangzik. Én gyakorlatilag úgy kezelem, igen. Tehát, így meges programot. PDF. Van, van az Apple-nek is, meg, meg iOS-re is egy egészen hosszú PDF-e, ahol leírják, hogy hogy kell az a, egy alkalmazásnak viselkednie, Aha. nem csak olyan szinten, hogy mekkora margókat kell hagyni ikonok között, meg mekkora legyen az ikon, meg milyen formájuknak, milyen színeket használhatsz hol, hanem hogy hogyan viselkedjen, hogy, hogyan legyen szövegezve a menő, hogyan draggel -e egy, egy ablakot, hogyha esetleg olyan idióta lenni, hogy pedig azt, és ezt nagy ezt betartja a VLC. Oké, hát így könnyű egyébként, hogy is mondjam, csak paradigma-kompatibilis programot írni, hogyha a paradigma végtelen precíz szabályokkal megállapítja, hogy milyen az, amikor valaki betartja ezt a, ezt a feltételrendszert. Ezért, ezért szeretem a Igen, igen, de azért azt, azt szeretném kérdezni, hogy vajon iOS 7 is van-e ilyen leírás, és abban vannak-e elágazások? Van, és vannak. <gül> <gül> Mert most úgy nézem azért az iOS 7 hogyha egy pillanatra beszélünk az iOS 7-ről, az szerintem jó pofa lenne. Hogy hát az iOS hetet tulajdonképpen sokan dicsérik. És magam is úgy érzem, hogy a bejelentéshez és a látott videókhoz képest, amikor aztán a saját eszközömen is megjelent ez az operációs rendszer, akkor egy, hát körülbelül az az érzés volt, mint hogyha a medencéből, ahol mindig ücsörgött, most végre átmentem volna a versenymedencébe úszni egyet a nagy forróságban. Szóval üdítőnek találtam, de hát pff, hát na. <gül> <gül> szóval azért azért ez a, a dizájnról híres Apple-től egy olyan operációs, nem, egy olyan redesign, ami ami ilyen igazán elbaltázott ikonokat tartalmaz. És olyan user interfészbeli alapvető hiányosságokat, mint hogy a gomb, az eddigi szent gomb paradigma helyett most ilyen szövegekre kell rábökni, és így igyekszel jól eltalálni az egész a íratott uh -huh. DONE feliratot. Hát az egy súlyos, nem, nem visszalépés, mert nem igaz, mert érzem azt, hogy ez egy előre lépés, csak egyszerűen még nincsen kész nem volt idő teljesen kipolírozni, ki de ettől még ez nem, nem menti azt, hogy nekem ilyen logikai lag, tehát ahogy, ahogy a dizájnak logikája van, és egy szabályrendszerrel leírható, ez egy nagyon csintalan és szeretvedett. dizájn. Szívem szerint én most felvenném az újra felkonfort, hogy ahogy meg megfogták a segírt a versenymedencében adás. <gül> de hajlandó vagyok tőle eltekinteni. Köszönöm. Egyébként érdemes elolvosni, most zárjuk le az iOS témát, de, de érdemes elolvasni ezt a, ezt a, a mac higet higget is, meg az iOS-est is, mert tényleg még akkor is, hogyha a részletekben eltérések vannak, meg időnként az iTunes-e tartja be a saját dolgait, <hömm> <hömm> <hömm> <hömm> de elmondja, hogy hogyan kéne viselkedni a dolgoknak. És, és miután ezt explicit kifejti, után, utána könnyebb megtalálni, hogy mi az, ami ennek megfelel, meg mi az, ami beleillik a témába. Csak egy zárójában jegyezném meg, és visszatérve egyébként a VLC-hez, hogy a nagyon furcsa extra funkciónak közé bekerült például podcast hallgató tudsz is, amiben nagyon egyszerűen fel lehet venni akár minket is, és, és akkor megjelenik az utolsó, nem tudom hány, de utolsó, utolsó tíz darab. Adás is le lehet egyszerűen kattintani, és rögtön is lejátszani egy cúccos. Úgyhogy, ha már csak ez az egyetlen értelmes funkciót hozzáadtak, már ezért megérte. Uh -huh. Bármint a VLC-ről van még most mindig szó. Igen, de... igen. Na, ah, ez végül is jó hír, lehet vele podcastot is hallgatni. Hmm. A Google házatáján is eh, vannak eh, idegeket borzoló változások. Idegeket borzoló. Hát igen, az, az, az hogy a Nagyon de... felplankoltad. Igen, de az valóban sokaknak felbozhatja az agyát, hogy a Google Plus fiok az eddig egy ilyen nice to have volt, ami, hogyha te megrögződten úgy gondoltad, hogy a Google Plus egy marhasság, akkor nem volt rá semmi szüksége. Tehát nem kellett, hogy, hogy csinálj ilyet magadnak, ha csak a hype hullámukra nem akartál felcsücsülni. De várjál, hogy volt az nice to have? Mert... Hát, hogyha... Hát De úgy, hogy egyébként én... egy Google Plus fiók egy csomó mindenre jó. Például lehet vele hangoutszolni, lehet vele értelmesen csevegni egy csomó témáról a Google Plus-on, ilyesmi. Oké, okay, én eddig csak a nyűgtűhelyvet értettem belőle. Ne. Tehát, hogy neked rossz volt, hogy kellett legyen Google Plus hát, fiók. Káspán, Abszolút. vesszük fel az adást. Szeresd már egy kicsit. Mert különben kapcsol mindjárt. Minket itt jól tartanak, meleg van, nem kell hazamenni. Elvették a Google Talkot, és nem bocsátok. Én megbocsátanék, hogyha a helyette adott hangouts ami egy intelligensebb szoftver, kiegészítenék néhányan feature-ről, amit régen megszoktunk, és hasznosnak találtunk. Például lehetne látni, hogy ki van online, és ki nincs. Um, Igen, mert nem rakna orrot minden smiley mert azért az összes csetem úgy néz ki, mint ki 40 éves férfiakkal beszélgetjék. <gül> De hát nem 40 éves férfiakkal beszélgetsz mindig, mint most is. Nem, kizárólag. <gül> Van és Adam, ASL? A.S.L. ASL? Hát, Age Sex Location. Ha már old school age csetelünk. Mi az az Age Sex Location? Már tudom, mi ez a három szó. Chatre Cs csetre belépté, Or... és egy nem para... Igen. egy paraszt helyre érkeztél, akkor ezt tették fel neked először, és elvárták, hogy válaszolj el. Ja, értem, és hogyha te nem voltál az ő kényes üzlésüknek megfelelő, akkor egyből kidobtak a chat szobába? Akár. Okay. Á, értem. Így már mondjuk értem. De most már egyre inkább így fog viselkedni a Google Plus is, tehát ha nem volt ezeket be, akkor nem használod a Google universumot. Nagyon helyes, én ezzel egyetértek, mint tartalom előállító kisiparos. de azért magát a hírt azt még nem mondtuk el, ami szerint is a Google Plus kezd, hát hogy úgy mondjuk kötelezővé válni, mert hogy eddig tényleg semmire nem volt muszáj, hogy legyen Google Plus de de most, mostantól, hogyha YouTube-on kommentálni akarsz, akkor ahhoz kell egy Google Plus fiok, ami ugye elvárás, hogy, hogy ott a valódi identitásoddal szerepelje. Ezt tudod miért nagyon jó? És ezért szeretem, az egyetlen ok, szeretem a Facebook kommentelést is, mert innentől kezdve nagyon gyorsan meg lehet nézni, hogy az az ember, aki egyébként nem tudom én teleszállja, zsidózik, vagy nagyon nagy ostobaságokat ír, vagy nem képes leírni az ellipszíronos és szavakat, az egyébként kis adminisztrátor egy vizében, egy takarékszövetkezetben és keresi az elveszett kutyáját. És ez miért jó? Mert vicces, mert egyszer csak a, a különböző trolloknak lesz lesz arca, lesz élete, és nem. Hát egy úgynevezett kontextusa lesz nekik, de attól még. Mesteredatról! Hogy, hogy nem, nem battanásos fiúk, akikre szokták mondani, hogy biztos trólkodnak az interneten, hanem köztünk élnek, veled szállnak az egyes villamos vagy velem, és így tovább. Hát inkább csak veled. Velem legfeljebb a metróra szállhat meg fel. E nem tudom, nem tudom, ez, ö, én azt látom, hogy a, az, hogy arca lett az embereknek az interneten is, vagy legalábbis egyre inkább arca kell legyen, ez lényegében azért nem akadályozza meg őket abban, hogy trollkodjanak. Az nem, ilyen nem nagyon nem. ostoba egyszerű trollkodástól, tehát az a ovodás szintű kakipisi bekiabálástól talán megvédi a, az internetet, de attól, hogy valaki elhivatottsággal a, a szőrös melkasukban, hangosan, kiabálva álljanak aki bármi, vagy bárminek az ellenkezője mellett. Ja, igen, hát, de innen, sem véd meg. innen kezden már nem a, nem a félelmetes, arctalan tömeg, hanem hát az az idióta senki, aki aki így meg tudná hogy mennyit ér. Hú, ez egy Lánszer Jánosi mondat volt azért most. Igen, és igen. úgy érzem, hogy egy súlyos általánosítást csomagoltál, nem is olyan vastag pehelypaplanok közé. És... Igen, nekem a gravatáról nem az arcképen van kitéve. Bújjál, ez a Ezt bizony jól megkaptad, Gaz. És nem boldog el a címet nem fogunk arról beszélni, hogy a Google-nál még más is változott, és a születésnapjukra, ami a 15 volt. Jól emlékszem, ti így emlékeztek? Valami ilyesmi, igen. Regálisnak tűnik. 15. 98. 98, az kijön. És akkor ehhez képest, vagy erre, ebből az alkalomból a keresőmotorjuk alatt lecserélték az algoritmust. De azt ígértem, hogy erről nem beszélünk, úgyhogy is a Gaz mondta az adás előtt, hogy erről mit kéne beszélni, ez olyan uncsi, szeó téma, hogy miért is kéne erről beszélni. Szerintem... Ebben az adásban még nem idegenítettem elég, elég potenciális hallgatót, úgyhogy ne, ne is beszéljünk többet a bocskos serlósokról. <gül> <gül> az internet kóklereiről. Rendben, ne beszéljünk róla. Izé Kérem, tegyek azzal kapába fognak várni a következő sörözés előtt. Igen, én is attól tartok, hogy most rá megharagudott egy szakma, Várjál, Várjál, valós... ezt várjá, szakapát mondtál. Szakmát? Nem, szakmát mondtál, és se ott, és a szakmát így egy mondatban. Jelentkezzen az adásban az, akinek a családjában, a tágabban vagy családjában van belekerese Os? <gül> nekem szerintem van. Nekem szerintem. Azt szerintem nincsen. Hát Már a tágabban nincs. vett családokban beleértjük a barátokat is. Ja, a barátokkal nyilván nekem is van Seos. És ők is rendes vendég Én na, ezt akartam mondani, hogy én nekem is van rendes Seos barátom. <gül> Na. Egyébként változik valamit? Az algoritmus, ami érinti az úgynevezett felhasználókat? Hát abszolút. Egyébként szerintem igen. A, amennyiben most már egyre inkább a Knowledge graph fog támaszkodni a, a kereső algoritmus. Ez a Knowledge Graph ugye az a tudás, ami a Google-nál mögött is van, és ami valahogy egy ilyen, egy ilyen szemantikus logikát igyekszik a keresés mögé pakolni, és a teljes keresési e próbálja használni ahhoz, hogy megállapítsa, hogy egy adott kereső kifejezés esetében mire gondoltál, melyik jelentés volt számodra a mérvadó. Tehát, hogy jobb, jobb találatokat fogsz kapni. Ez csak általában jó az a baj. Tehát a, az igazi felhasználóknak valószínűleg kényelmes lesz, hogyha, ha tanulja őket a ki a kereső. Nekünk viszont ezt nagyon gyorsan ki kell kapcsolni, félek, mert már így is előfordult az, hogy két napig kerestem anyagokat egy cikkhez, akkor utána mindenben ugyanazt akart találni nekem. De, az a fontos neked az, hogy információt találj a Google segítségével, akkor valószínűleg nem jó. Ha, ha választ akarsz találni a Google segítségével, akkor valószínűleg jó. De hát nem mindig választ akarok találni? Nem. Nem feltétlenül. Például, ha újságíró vagy, akkor de ezt a részét már nem tudom, tudod megérzed, meg, meg akarni. Hogy... Hogyha három napig olvasol lézerblokkolókról, és másnap viszont nem tudom, én CD írással kéne valami, és arra is lézerblokkolókat talál, akkor az nem jó. Pedig mind a kettőben van lézer? Hát az nem, de hogyha te egy ilyen a kereséssel üzletszerűen foglalkozó ember vagy, akkor nyilván megtanultad azt, hogy néhány további keresőszó beszúrásával jelentősen tudod befolyásolni a találati listádat. De tök jó, akkor még egy pár akadályt, még egy pár új és ismeretlen akadályt rakott a Google, csak azért nem maradkozik, hogy hát ennyit, ennyit fogsz látni. Nem, de figyelj mondjuk anyámnak, pedig lehet, hogy jó lesz, ha utána akar olvasni a, a mondjak valami hülyeséget a Leanderek tartásának, és legközelebb is segít neki Leandertartási tanácsokat keresni a Google, akkor az meg igen, én... én is azt gondolom, hogy... És egyébként a Google az édesanyádnak készült, és nem a, a professzionális felhasználóknak. Kintnek mondjunk belátni igen, hogy nem vagyunk tipikus felhasználók. Hm, ez nem rossz érzés egyébként. Hm. Viszont van folytatásként még egy ferikütjüm nekem. Ó, oh, egy új ferikütjű. Micsoda. Ez, ez most egy ilyen, ilyen adás. Valamelyik... a University of British Columbia volt egy és a zigen Egyetemen egy közös kutatás, ami azért indult el, mert rájöttek arra, hogy a modern fényképezőgépekben nagyon sok lencse van, és a lencsék azok drága dolgok. És helyette csináltak egy olyan, olyan fényképező objektívet, amiben kevés lencse van, amiért rossz képet csinál, hogy mintak hozzá olyan algoritmust, ami a rossz, viszont olcsó objektívnek képét, és ezzel átlagosan olcsóbb lesz a fényképezőgép, mondják ők. Ez nagyon jól hangzik így eddig. Igazából a videójuk is, amit láttam, az is teljesen meggyőző, tehát még az is lehet, hogy ennek van értelme. Uh -huh. Bár egy picit én szeretnék ragaszkodni a jó láncsékhez, de értem, hogy honnan indultak és hová akarnak elérkezni. Kelte ezért klasszikusan az a fickó, vagy aki szeret ragaszkodni a már jól bevált nem? Mert minek elrontani azt, ami működik? Ugyanakkor, hogyha mondjuk ez egy jobb mobilfotókat fognak csinálni, mert egyébként is ilyen középvacak láncsék vannak, akkor fogom én ezt használni majd, de mondjuk nem akarom kidobni a több lencsetakból álló normál lencseimet csak azért, hogy az elejére csavarjak egy sörös üvége és és azzal fotózzak. Hát Én szívem szerint nagyon jó, nagyon jó szívvel szabadulnék a, az ilyen hatalmas, nagy és bonyolultan kezelhető 13 lencsetakból álló nagy objektíveimtől. És hogyha ugyanezt a performanciát kapnám a... Ó, oh. az okos telefonomban az nagyon menő lenne. Jaj? A performancia szó az nekem trigger. Jeronimo, az, az... Az, az... az megy, vagy az nem, az nem ciki? Az nem ciki, a Jeronimo, az teljesen oké, viszont a performanciát nem tudom úgy hallani, hogy, hogy ne alkalmazott nyelvészetre flashback és az... <gül> a gaspádban kialakított kompetenciák azok sáns erre. Igen, igen. Ebben a performanciában nyilvánulnak meg. Oké, okay, akkor a performancia kifejezést visszavonom. És a teljesítmény. A teljesítmény szót fogom használni, valóban ez nagyon jó terv. Köszönöm. Bár én nem is erre gondoltam. Na mindegy, de mindegy, mindegy, szabaduljunk, szabaduljunk ettől a kérdéstől. Az olcsó láncse és drága algoritmus, tehát a fényképezőgép, ami szarul fényképez fizikailag, de a szoftveres helyre rakja az nekem egy nagyon szimpatikus koncept, és a, a jelenlegi status továbbfejlesztése. Tehát a nem jó fényképezőgépekkel egyre jobb fényképeket készítő tömegeknek száll egy újabb, újabb segítséget. Már csak Tudom. arra vagyok nagyon kíváncsi egyébként, hogy a, az ilyen okos telefonkameráknak az egyéb, egyéb apró problémát hogyan fogják szoftveresen kivédeni. Tehát a, a, a kicsi érzékelő, a kicsi lencsefilmtávolság távolság hasonlók. Van film az okos telefonban? Lencse érzékelő távolság. Na azért? Különben elvittem volna előhívatni az a fotértbe. Hát beadatod a sóshoz, szerintem kiszedik belőle. Egyébként szerintem, és igen, megtalálják benne valahogy ezt a titkos ezüst-nitrátos réteget. Nitrát vagy nitrit? Ezüst? az nem a hívóban van, és valami ezüst, bó, ezüst borkollai drémlik nekem a filmben, de lehet, hogy hülyeséget beszélek. De... Inkább arra gyanakodnék, hogy én beszélek hülyeséget, de azért egy, engedjetek meg nekem egy egészen nyúlfarknyi is kitérőt. A Ludwig Múzeumban családi délelőttöket szoktak igen gyakran tartani hétvégente, ami körülbelül arról szól, hogy a gyerekeknek valamilyen érdekes foglalkozást biztosítanak, miközben a felnőttek megnézhetik az éppen aktuális kiállításokat. És most hétvégén is egy ilyen volt, sőt ilyen lesz a jövő hétvégén is, ezért is mondom el, mert hát, ha még valaki kedvet hat, kaphat hozzá, ahol a gyerekek lyukkamerát készíthetnek cipős dobozból, és ki is próbálják, tehát fotóznak vele, és aztán laborálják is. És, és az én hat éves lányaim részt vettek egy ilyenen most hétvégén, és működő, létező fényképekkel tértek haza, és nagyon egy csomó élményjel arról, hogy, hogy a lyukkamera az mennyire egy ilyen varázslatos dolog, mert hogy egy egy ilyen sörös dobozból kivágott fém darabot beragasztva egy cipős doboz elejébe, és azon egy gombostűnyi lyukat ütve, lehet fényképeket készíteni. Ez egy igen nagy flesh volt nekem, és egy nagyon érdekes kaland volt nekik. Úgyhogy Hmm. És akkor közben még ráadásul meg lehet nézni két egészen jó kiállítást is a Ludwigban a felnőtteknek. Úgyhogy, kedves G.I. kapukák, itt a csodálatos szombat délelőtti program. Még ha most gyorsan felkukkantatok a LUMU, az a Ludwig Múzeum honlapjára lumu.hu, akkor ott erről tájékozódhattok. Tehát akkor lehet a LUMU-ban lomózni. Hát, hát ez a hogy ez lesz a folytatása, és igen. Itt szeretném azért, fel, hogyha a következő szombaton még több időtök van, akkor annó a kispadon 2009-ben SP a a világnap alkalmával megcsinált az hőnyen, egy szobából lyukkamerát csinálni. Igen, ez igen, igen. Úgy kezdők leragasztod a lakás összes minden olyan pontját, ahol fény tud bejönni, vagy legalábbis a szobának. Majd vágsz egy nyugatot, és csodálkozol arra, hogy hirtelen felje lefelé a világ megjelent a szoba hátrelenben levő falán. Ennek egyébként csináltak egy folytatását is, amikor beköltöztek, vagy be, igen, akkor múltban beköltöztek a mostani irodánkba, a, és a, bazil, tehát most a bazilikára néz a, a gólkernek az irodája, és azt a szobát, amiben most dolgozom, azt itt Jók a kermés, csináltak egy e, stop-motion filmet is arról, ahogy eltelik egy nap a bazilikánál, napkertjétől nap, naptyúktáig, egy, egy kicsi hamar... lyukon keresztül a falon. Ha már erről a lakásban a kamera effektről beszélünk, akkor azért azt elmondom, hogy a Lumúban, mármint a Ludwig Múzeumban, miközben a családi délelőttön a kamerát készítenek a gyerekek cipősdobozból, dobozból, akkor Ősz Gábor nevű eh, magyar származású, régen Hollandiában élő művésznek a az zajlik, akinek az egyik projektje az volt, hogy van ez a, sajnos nem fog eszembe a neve, az a vonal, amit uh, nagyjából Észak és uh, Nyugat-Európában a partvonalon építettek egy ilyen bunker uh, vonalat, ami végig a partvidéken megfigyelő bunkerek sorozatából áll, és ő azt csinálta, hogy egy-egy ilyen bunkerből csinált juk-kamerát, azzal, hogy hát kvázi befestette a bunkernek a hátsó falát, kicsit leszűkítette a kémlelő nyílásokat és így készített fényképeket a különféle partokról az Atlanti-óceán partján. Tehát, hogy ő ugyanezt megcsinálta a kémlelő lyukakon keresztül. Nagyon-nagyon-nagyon menő. Menő. Már keresem, minden esetre az egészen biztos, hogy a pinóra -ho és a bunkerre arra ad kitalálatot a, a csodálatos flicker, úgyhogy lesz mit csinálnom a következő órákban. <gül> Na így, de térjünk vissza a, a ketyelénkhez. Habár már itt úgy látom, hogy csak egy ilyen ketyelénk van, az nem is ketyerel, nem is szoftver, nem is szoftver, hanem egy webes alkalmazás, és én tulajdonképpen egy ilyen visszalépésként értékelem azt, hogy a, az a magyar társaság, aki a Bang with Friends elhíresült Facebook applikációt másolta le, az most a ki, kivel dugna szívesen toposzról átváltotta ki, kivel bulizna szívesen toposzra a nagyobb haszon és a nagyobb piaci elfogadottság reményében. Hát látod, a végén ugye közismerte mindenből társkeresőre, lesz a dugós alkalmazásból is. <gül> ez szinte már közhelyes. Igen, egyetértek értek. Viszont nagyon úgy tűnik, hogy kaptak rá pénzt, és hogy nem is Magyarországon akarják ebbe, ebbe belevágni, hanem, hanem külföldön, azt hogy olasz pénz van benne. Igen, elindult ez az oldal, entice.co a... N.T.C. a webcímű, valóban egy Bang Friends klónnak indultak, tehát egy olyan oldalnak, ahol ugye ott az a módszer, hogy te az ismerőség közül bejelölheted azokat, akikkel szívesen enyelegnél hosszabban is, de erről nem kap értesítést, viszont ő is bejelölhet téged, és hogyha egymást bejelöltétek itt titkosan, akkor szól az alkalmazás, hogy ti egymással szívesen enyelegnétek a bejelöléseitek szerint. Ebből a gondolatból jutottak el odáig, hogy, hogy jelentkezd be egy Facebook eseményre, és az ott jelenlévők közül jelölt be azokat, akikkel szívesen váltanál szót, vagy cserélni eszmét. És hogyha ő is így jelöl be téged, akkor szól nektek, hogy ti barátok lehettek akár. Itt szeretném jelezni, hogy ennek a történetnek a leges, leges, leges, leges, leges, leges legszebb része az az, hogy ez a magyar vállalkozás, az entice.co, ami 7 és fél millió forintnak megfelelő pénzt kapott, amit vissza se kell téri, nem befektetés, hanem ilyen startup indító alap. Ez az olasz állam és az Európai Unió alapjából kapott pénzt. Szaporjátok és sokasodjatok, nem tudok rá, mit mondani, hogy olyan vicces. Egyébként egyre több olyan magyar startup ötlet van, aki egy-egy nemzeti startup programban vesz részt. Példaként most a brickflow.com-ot említeném, akik az elmúlt fél évüket Csílében töltötték, és a csillai államnak a startup programja Jában vettek részt, és ott az ottani pénzből építették tovább a Brickflow nevű egyébként nagyon izgalmas kísérletüket, mondjuk így. Azt kitrükköztették volna egyébként úgy, hogy nekén elköltözik Budapestről, vesznek egy irodát Csilebércen. De figyeljétek ezt a, ezt a tél amerikai trendet, hogy hát, Csile, ennek meg kolumbiai doménye van. Igen, abszolút, de egyébként most azon túl, hogy egy olyan dolog dolgok között vontál párhuzamot, ahol nincsen párhuzam, azt hiszem. De az tény és való, hogy, hogy dél-amerikai államok nagyon komoly előforrásokat fektetnek abba, hogy a, hogy a gondolkodó embereket és a, és a nagy tőkét, vagy nagy nyereséget termelni remélt vállalkozásokat oda csábítsák az országaikba. Uh -huh. De nem kell olyan messze menni a neuromarketinges, félig magyar startup, amiről korábban már beszéltünk, a Cinetik. Uh -huh. Ők például egy francia alapból gazdálkodnak, illetve abból élnek egyelőre. Azt hiszem, hogy októberig voltak Magyarországon, tehát lehet, hogy most már lassan repülnek vissza egyébként Párizsba, de azt mondták, hogy megérte egy nyárra hazaugrani Magyarországon, mert jobb a startup élet. Úgyhogy, úgyhogy ezek részben arról is szólnak ezek a befektetések meg ezek a támogatói alapok, hogy, hogy berobbantsanak ott valami, valami persgést. Már uh -huh. akkor a képzavar is volt ez. Berobbantani a peszgést, azt... Azt a kólával is, és cukorkával szokták. Mentosszal. Mentossal azaz. Az berobbantja a peszgést. Jó, köszönöm, Biztons. hogy van egy ilyen utalásunk, amit az előbb emlegetett Gibson történetben nem, nem bírtunk volna keresztül nyomni. Ugye abban szerepel egy a főszereplő lány az, aki nem tudja elviselni a márkáknak a megjelenését és nyilván ettől a Mentos utalástól kiakadt volna. Szóval üdítő és cukorka. Igen, ő így jó lesz, üdítő és cukorka, oké. Okay. Illetve egyébként most kell meggondoljuk azt, hogy a, most, hogy eltelt az első egy óránk, nem már csak egy témáról beszéljünk-e, vagy még vagy dupla adást hirdessünk egy itt az adás közepénél, és további egy órát beszélgessünk. Vasakról és játékokról. Most is az, hogy kelt egy mondatban elmondja a Steamet. Nem, nem, pont, hogy arról még szerintem érdemes lenne beszélni, és aztán Szerintem az, egy témát fogjuk, és hogy hozzácsapjuk a Zseb Gamer PC-t is. Nagyon jó. Ami hát lényegében kapcsolódik is, akkor azt hogy az IKEA a fog árulni külföldön, ahol mi egyébként sem lakunk, azt igazán kéne húzni az adásból. Akit érdekel, az majd elolvas az adás Így van. Na de a Steam az valóban izgalmas, ez a a Valve nevű cég, aki egy PC-s hmm. játék boltot hát végül is nem többről van szó, nem? Mint hogy egy... Hát most már megesik linux egyébként, de PC-re van a legnagyobb kínálatuk. És egyébként is saját játékokat is fejlesztenek, szóval valaki elvitt a tornádó közben. Igen, de nem én voltam az. Gastel gast kapta a forgószél. Valóban... szél. vagy még? alu igen, megérkezett. vissza visszatette őt, mint Aliszt. Egyébként szerintem nem volt a zaj, de az éte, ez az elszély, vagy Szergei és hallgat be, és amilyen volt ilyen... Mindenesetre ott tartottunk, ugye, hogy a Steam a, tulajdonképpen egy játék volt, mármint egy, egy videójáték volt, de nagyon nagyra törő tervei vannak, és úgy tűnik, hogy sokan próbálkoznak mostanában a konzol piacra való betöréssel, de mint hogyha a Steam lenne az egyetlen olyan szereplő, illetve a Valve vállalat, kinek a Steam az egyik már kell, hogy akinek sikerülhet, nem? Igen, akik megpróbáltak ilyen androidos konzolokkal, meg nekik azért ebből az egész történetből valami nagyon hiányzat, ez pedig a játékok. Na most a, a Valve meg a Steam játékból az esetében azért nem lehet panasz. És gondoltak ez, hogyha a hardware kérdést nem rontják el, illetve hogyha a Linux alapú SteamOS-ük, amit akkor kezdtek el nagyon nem még nagyon fejleszteni, amikor berágtak arra, hogy a hát Windows 8-hez hogy néz ki, és hogyan illeszkedik ebbe az ő világuk bele, és ezen nem találtak sehogyan fogást. Ha azt nem cseszik katasztrofálisan el, akkor ez is sikernek tűnik, illetve nagyon jó eséllyel meg tud maradni. Én nem érdekes, hogy... Mindig mostanában azok számíthatnak sikerre, akik a hardware vagy a vagy a szoftverfejlesztésük mellett, vagy az alatt egy ökoszisztémával is rendelkeznek, amiben már egyébként egy, egy ilyen bejáratott üzlet függetlenül magától az eszköztől. Igen, tehát egy organikus népülő történet volt egyébként. Én úgy emlékszem, hogy a steam azért hozták létre, hogy a, a saját kis játékaikat... Különös tekintettel a Counter-Strike nevű lövöldözős programra. Azt tudják terjeszteni, a különböző ilyen modok azok működjenek, illetve összehozzák a játékosokat szerverekre, hogy öljék egymást és termeljék a bevételt a részvényeseknek. És hát, innen indult hogy most van egy olyan ökoszisztémájuk, ami tele van játékokkal, és van egy csomó ember, aki ezt használja. A következő lépés: csináljunk hardvert. Igen, és ez már kicsit az a logika, amit az Amazon is követ egy ideje, és borzasztó sikeresen teszi ezt a Kindle elkönyv hogy, hogy a hardware-t azt csak úgy odaadjuk azért, hogy, hogy megtermeljük az igényt a saját szoft vagy digitális tartalmaink iránt. Sőt, a, az operációs rendszert is csak úgy odaadjuk. Nagyon érdekes volt ez a, ez a múlt heti három bejelentés. Az egyik a, a, a doboz, a másik a, az operációs rendszer, és a harmadik a kontroller a maga. Igen, akkor a Steam így... OS-t is jelentette be a, a Valve, ami ugye egy Linux alapú, vagy egy olyan Linux disztribúció, ami kifejezetten erre a, a dobozra, a Steambox-ra, vagy a Steambox nevű konzolra szánnak. Hát illetve bármilyen gamer pc re Illetve lehet meg gamer... nagyjából a specifikációra, amit nem Igen, ismerjük. És akkor ezzel tudnak majd streamelni televízióra, és így próbálják átvenni a nappal fölött az uralmat, amivel mostanában mindenki teljes joggal próbálkozik. És ők ugye azt mondják, hogy ráadásul médiát is fognak tolni a, a tévénkre, tehát akár tényleg lehetne ők, lehetnek ők az egy eszköz a televíziónk mellett alatt. Média. Okay. Egyébként nekem eddig egy darab van a Steam-es játékaim között. Aztán egy Humble Indie Bundle, ilyen akciós akcióban szereztem meg a Indie Game The Movie című dokumentumfilmet, amit valamiért nem, nem mozi anyagként töltöttek be a rendszerbe, hanem, hanem ilyen játékként, legos is van benne. Annyira, hogy járnak hozzá 5 mentek is, amikor először megnézed, akkor egy plesnyit rögtön kapsz is. És ha végignézed a, a, a végefő címet, akkor kapsz még egyet. Nagyjából igen, meg a, a rendező kommentár, meg ilyesmi. Nyilván hülyeség, de azért azt tetszett, hogy ezt a point meg megjátszottak. Na, ez vicce szerintem, mert ugye ez nyilván vicc, ez irónia, nem egy valódi játékképző elképzelés. Nem, arra vannak egészen más eszközeik, hát gyűjtögetős kártyajáték, amiből a kártyákat a, úgy lehet megszerzni, hogy játékokkal játszol. Bődületes mennyiségű tartalmat, ötletet lapátoltak most be a platformba, aminek egész biztos, hogy ki fog belőle halni, persze. De nem félnek kísérletet, ez úgy néz ki. Az lenne az én kérdésem, hogy szerintetek ők esélyesek-e arra, hogy beszálljanak a konzolpiacra, és hogy ott szemmel látható eredményt érjenek el, illetve van-e még valaki, akinek esélye van ugyanerre? Hát... Ugye beszélünk arról, hogy van a, van a játékpiac, és akkor van annak az egyik része a konzolpiac, és a másik része az a PC játékpiac. Most a PC játékpiac része az a Steam gyakorlatilag. Uh -huh. Tehát, hogyha innen kezdve egy másik irányba fordítják egy kicsit a fejüket, akkor már ő, simán. Teh de mondjuk egy, egy Xbox-el, hogyha nem, nem rontják nagyon, akkor azért nehéz lesz indulniuk. Az Xbox az, az médiafogyasztási eszköz is. És tudom, hogy nagyon sok mindig csináltak hozzágyárhatság. De jó, de viszont az Inboxon olyan mértékű marketing aktivitás van, ami a Steamboxon soha, még csak nagyjából sem lesz. Tehát még két-három nagyság rendel a kisebb is csak e, állom. Azt gondolom a steam -nek annak ellenére, hogy hogy a valve van pénze, de nem ennyi és nem, nem ennyire értelmetlen bőkézzel elszórható. Ja, én, én ezt a szituációt most tényleg úgy, úgy érzem a, a Steam meg a valjafára, hogy ez fütyülve besétál, és, és a zsebében az egész piac. Az egész piac nem, a játékosokkal tud valamit kezdeni. ez hát, hogy a, nem fogja elérni azokat, akik a kinek tudják vesznek Xboxot. Létezik olyanok, hogy kinek miat vesz Xboxot? Persze, kisgyerekek, csak például. Attól tartok, hogy többen vannak ezek, mint a hardcore gamerek viszont akiket a, mondjuk a PS4 megcél, az, az összes ilyen streamelés, játék megosztás uh, szájon besegíteni a Haverod típusú szolgáltatásával. Ott, uh, ott opció lesz egy Steambox esetleg. Így van. És a másik irányból néző pedig opció lesz akkor is, amikor az, az ember első neki futásra olyát vesz, tehát a, az androidos alapú uh, játékkonzol mini viccességek közül is a leghíresebbet, hogy egyébként valamilyen no-name kínai Android alapú játék eszközt veszel, ahhoz képest aztán majd sokkal jobb lesz valószínűleg a Steamboxon játszani valódi eh, nagyformátumú játékokat. Nem is tudom egyébként, hogy hol volt, az valahol szembe jött egy az elmúlt egy-két hónapban, a figura az frissítette a otthoni média lejátszó pc jét és összerakott egy ilyen kis multimédia PC-t. Volt benne egy Intel videókártya, azt hiszem a 5000 es sorozott boltata, ami az újabb integráltak egyike. És nagyon boldog egy tudomásul, hogy hirtelen hihetetlen sok játékkal tud játszani, és neki is látott ennek. Tehát, uh -huh. hogy, hogy vannak olyan beszivárgási utak egyébként, ahol, ahol, ahol a Steam az úgy bejöhet, hogy nem ő lesz a harmadik nagyjátékos a piacon, de egy ilyen, ilyen nevető, kellően boldogan jelenlővő harmadik az tud lenni szerintem. Uh -huh. Igen, elképzelhetőnek tartom én is. Hát akkor drukkoljunk, drukkoljunk nekik. Szerintem igen. Tudunk, mit szeretnél. az náluk van a játék könyv, nagy része a másik felem a polcomon. Nekem <gül> épp. Épp nekem, hogy megmaradjon a cég. Akkor neked, neked rájövő kell szavazni majd a végső nagy szavazáson. Szerintem legyen az, hogy most már másról nem beszélünk, mert el, elhasználtuk az időnket mindenféle vidám Jó, akkor még mondok egy mondatból egy játékot, ami jópofának tűnik. Most 5 euróról le van akciózva, kettős félre a. Mi a neve? Receiver. A Receiver. revolver akartam mondani, de igen, ez egy Receiver, ami, ami egy életű vagy élethűb. Mm fegyverszimulátor, FPS kísérleti játékban nagyon felnőtt tűnik, és nekem most jött le. És ez milyen platformra érhető el? Mindenre. Úgy érted, hogy mobil platformokra, vagy inkább a...? Hát úgy, hogy felmész szépen a Steamre, ha hogyha már annyit beszéltünk róla, akkor egyúttal le is töltötted. És itt van egy x szimulátor és ez Windowsra, ra mac és linux is elérhető. Álljó ja, hát, eszenes android is játszható? Ja, nem. Aha, tehát számítógépen kell tolni. Igen. Okay. A játékokat játsz az ember. Ó, jól van, jól van. Én mostanában inkább álljó eszen szoktam játszani, és egyébként azt a felfedezést kellett megtennem éppen a napokban, az elmúlt, tudom is, pár hónapban kiteljesedett valahogy ez a platform is már a réteg gondoltok, vagy réteg igen is nagyon jó minőségű szoftverek, játékok például. Igen. Bizony, bizony, most a, az én réteg igényeim az elsősorban a gyerekeim kiszolgálására szolgálnak, legalábbis iOS platformon, de hogy, de hogy felnőtt applikációkban is találtam olyat, ami nagyon érdekes volt már csak azért is, mert az iOS hétre tervezve szekcióban találtam sok ismert szoftvert, és sok olyat, ami kevésbé ismert, és nem csak, hogy iOS van tervező, de borzasztóan jól is össze van rakva, és ki van gondolva, és tökre ellép a hagyományos szoftver kategóriáktól. Te ezt ilyenkor tableten nézed? Ezt ilyenkor tableten szoktam nézni. Aha, igen. jó. Akkor lehet, hogy ezért nem értem ezt a, ezt a mobil operációs rendszer játék dolgot. Hát a tablet, az mobil operációs a, rendszer. Igen, a, igen, igen, Egészen sok hely van már játszani, nagy a A minden Telefonon lesz, én ezt abszolút nem értem, hogy miért akarna az a páki? Az baj, már nincsen nálam a tabletem, úgyhogy nem tudom megmutatni. Jött már szembe az elmúlt évben egy olyan játék, ami, ami elé odaragadtam, és amikor lemerült a akkor átültem a töltő mellé. Ez egy ilyen zárt doboznak a kinyitásáról szólt, és akkor meg kell hogy melyik, melyik bigyót kell megnyomni, hová kell rakni a az ami kiesett az egyik sarkán, és itt tovább. Legalább tíz órát szórakoztam el egy, egy nagyon nagy ládának a felbontásával. Uh -huh. Jó, hát ez is mutatja, hogy teljesen nem, hogy van létjogosultsága a mobil játéknak, vagy a, a tablatjátéknak, de hogy kifejezetten... Izgalmas, de egyébként a Dots-ot tudnám mondani neked. Gazs, a Dots az egy olyan játék, ami kifejezetten mobil képernyőre van kitalálva. Igazán nincs is iPad-es változat, csak iPhone-os. És egy rendkívül addiktív, rendkívül egyszerű, ugyanaz messzire mutatható játék. Az ilyen körömrágósak, azok, azok neked nagyon nem jönnek be. De jö, következő odással megjelen beszámolok, most töltöm le. Lehet, hogy megjelent nem. egyébként android is. Akkor én már is izgulok, hogy vajon mi lesz a következő adásban. A kedves hallgatók is izgulnak, de ahhoz, hogy ezt megtudhassák, most el kell köszönnünk tőlük. Na, megnyitottam. Úgyhogy sziasztok! Sziasztok! Sziasztok hallgatók!